Bismillahir Rahmanir Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla. Hal ata alal insanihin min ad-dahr lam yakun shay'an şey madhkura. Doğrudanmı insanın heç kimə məlum olmadığı bir dövr hələ də ötüb keçməmişdir? İnna xalaqnal insana min nutfatin amshajin nabatlihi fajalnahu semi'an İnsanı qarışdırılmış nütfədən yaradaraq onu sınaqdan keçirmək məqsədi ilə eşidən və görən etdik İnna hadeynahu's-sabila in ma shakiran wa in ki biz ona yol gösterdik. Fərqi yoxdur ya şükr etsin ya da naşükür olsun. İnna a'tadna lil-kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira Doğrudan da kâfirlərdən ötürü zəncirlər, buxurlar və alov saçan od hazırlamışıq. İnnel əbrâr Sözsüz <Sessiz> ki, itayətçilər kəfur qatılmış şərabla dolu bağadələrdən nuş edəcəklər. Aynən yəşrabu bihə ibadullahi yufəccirunəhə təfciyirə. Oylə bir bulaqdır ki, Allahın qulları ondan doyunca içər və onun mənsəbini istədikləri səmtə yönəldərlər. Yufûnə bin nəzri və yəxafûnə yevmən kâna şərruhu müstəqirə. Onlar vəd etdikləri nəzri verər və dəhşəti hər yeri sarsıdacaq gündən qorxarlar. Olar özlərinin istədikləri şeylərdən kasıba, yetimə və əsirə də verərlər və deyərlər: İnnə mə nətəimküm li vejillahi la nuridüm minküm cezao və Biz sizi yalnız Allahın üzü xatirinə yedirdirik. Və sizdən nə əvəzini, nə də minnətdarlıq gözləyirik. İnne nəxofu min rabbina yevmen abusan qamṭarira Əslində, biz, Rəbbimizdən gələ bilən çox kəskin və ağır bir gündən ehtiyat edirik. <Sessizlik> Bunun əvəzində Allah da onları həmin günün şərindən qoruyar və onlara gözəllik və sevinç nəsib edər. Və <Sessizlik> cəzəhum bima saberu jannata wa harira onlara sabr etdiklərinə görə cənnəti bəxş edər və orada geyəcəkləri ipəklə mükafatlandırar muttakiina fiha ala alaa'ik la yaruna fiha shamsa wala zamhira Onlar orada taxtlar üzərində mütəkkələrə dirsəylənəcək və orada nə günəş, nə də şaxta görməyəcəklər. Cənnət ağaclarının kölgələri özləri onlara yaxınlaşacaq, meyvələri də tam onların ixtiyarına veriləcək. وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا onların ətrafına təamlarla dolu gümüşdən hazırlanmış qablar və billur qədəhlər dolandırılacaq. قَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا Gümüşdən olan elə billur qədəhlər ki, xidmətçilər onları cənnətdəkilərin içmək istədikləri həcmdə hazırlamışlar. Və yusqavnə fiyhə kəhsən kənə mizəcühə Orada onlara zəncəfil qatılmış şərab badəsi içirdiləcək. Aynən fiyhə tüsəmmə səlsəbilə. Bu, elə bir bulaqdandır ki, o, cənnətdə səlsəbil adlanır. Onların ətrafında həmişə gənc olan xidmətçi cavanlar dolanacaqlar. Onları gördükdə, səfələnmiş mirvari dənələri olduqlarını sanarsan Ələyətə thəmə rəyəyətə na'yıma və mülkan kebīra Ələyətə harabaxan nəymət ve azəmetli səltanət nişəməsi görərsən Ələyəhum fiyabu sundusin khudrun ve istəbərək MƏSƏVİR MİN FİDDATİN VƏ SƏQAHUM RABBUHUM ŞƏRABƏN TAHURA Onlar əyinlərinə taftadan və atlasdan yaşıl paltarlar giyəcəklər. Onların qoluna gümüş bilərziklər bağlanacaq. Onların Rəbbi onlara tər təmiz şərab içirdəcəkdir. İnna haza kana lakum jazaa'un wa kana sa'yukum Onlara deyiləcəkdir. Həqiqətən bu sizə bir hədiyyədir və səyiniz təşəkkürə layiqdir. İnna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana Biz Qur'anı sənə Hissə hissə aramla nazil etdik. Fast birli hukmı rabbik və la tuti minhum afimən au Belə ki, Rəbbinin qərar verəcəyinə qədər səbir et və onlardan heç bir günahkərə və yaranan kura itayət etmə. V əzkur isma Səhər axşam Rəbbinin adını zikr et. O, Gecənin bir hissəsində ona səcdə et və gecədə uzun müddət onun şəninə təriflərdir. İnnahu uləyuhubbunəcəletə və yəzurun vəra Əsr həqiqətdə, bunlar ötəri dünyanı üstün tutaraq, qarşılarındakı ağır günü görməməzliyə vururlar. Əsr həqiqətdə, bunlar ötəri dünyanı üstün tutaraq, qarşılarındakı ağır günü görməməzliyə Biz onları yarattıq və xilqətini möhkəmlətdik. Əgər istəsək onları özlərinə bənzərləri ilə dəyişdirərik. İnne hazihi Həqiqətən bu bir ibrətdir. İsteyən Rəbbinə doğru aparan bir yol tutar. O mə təşə şə Allah inna Allah kana aliman hakimama amma Allah istemeyince siz istəyə bilməzsiniz Allah biləndir ödürükdür yu dukhilu men yasha fi rahmetihi Və O, istədiyini öz mərhəmətinə qovuşdurar. Zalimlərə isə o, ağrılı, acılı əzab hazırlamışdır.